Бачить-то король його мость, що до себе нас чекає, і з ним може стати певна згода і мова. А ваша князівська милість? Ми раз на нас жалували, а собі подивуйся. Ми вашу князівську милість не зачіпали і в цілості в за задніпровських хотіли заховати. А тепер, коли так, з волі Божої, мабуть, вийшло, зволь шукати виходу, «По волі своїй!» «Знайди шляхтича полоненого, добре виживленого!» «І відправ цього листа ще сьогодні!» «Сказав я, іди роби!» «Образивте мене тяжко, геть мене!» «Поскаржив Сєвуговський!» «Та я образ від тебе!» не пам'ятаю!» «Знаєш про це!» «Іди, йди!» «І зачем собі з вогнем граєшся?» «Може, був я іноді надто суворий!» І навіть несправедливий до своїх наближених. Але хто ж буде справедливий зі мною, не впізнавав себе. Тяжкі обставини зміцнили мій нору, зробили кріпким те, що було розслаблене, твердим те, що було розм'ягчене, і цілком змінили все моє життя. Часто міг бути грубим і гнівливим, чужий будь-якій зніженості, Діяльний і стурбований, вимагав того і усіх, не терпів промашок і нехлюйства, нікому провин не прощав навіть рідному синові. І я забув про добродушність, зневажав прикраси, суворість супроводжувала мене щокроку, страх, а не милість ходили за мною на зірці. А я не піддавався намовам, порад слухав і робив по-своєму і вже відчував, що дідалі частіше зневажаю і науку, і самий розум. Може, через те, що розум втілювався в таких моїх наближених, як Вигорьський. шкода говорити. Колись, як бувши у Франції, показувано мені старовинний шинок під чертячим бздом, де збиралося впродовж віки цілих уми безжурні і не керовані. Може тому й хотілося мені зібрати якось з ми українські, десь у київськім шинку. За двісті літ до мене. Втім, шинку великий поет не склав баладу «Прикмет», написану, мов би, про мене нинішнього. «Я знаю всі шляхи іменівці, я знаю небо, щастя і сліз долину, я знаю, як на смерті йдуть бійці». Я знаю чернички з-підничину, Я знаю гріх, Але грішить не кину. Я знаю, хто під течею гробе, Я знаю, як в бочках скисають вина, Я знаю все, Не знаю лише себе, Я знаю палац, знаю і хатину, Я знаю цвіти, плід і соб цебе, я знаю смерть і знаю домовину. Я знаю все. Не знаю лише себе. Примітка Франсуа Віййон у перекладах Леоніда Первомайського. Київ. видаництво Дніпро. 1973 рік. Та зате знав я вельми добре, що при всій моїй терплячості і позірній уповільненості не можу дозволити собі щонайменшого послаблення і ніякої прогайки. Тому так суворо повівся з Виговським, ще й пощадивши його, бо іншого вже пустили під козацькій шаблі за таку зволоку недбалу, а може й злочинну. Я тримав обложений залізною рукою, а сам пильно стежив за королем, щоб не дати йому з'єднатися з Вишневецьким. Знав про короля все, він про мене нічого, бо йшов по моїй землі, де все йому вороже і все летіло з вістями до Хмельницького. У Варшаві папський легат Де Торрес благословив короля в день Івана Хрестителя і вручив йому освячений прапор і меч як волятелю за католицтву проти ворогів апостерського престолу. Коли король виїхав із замку, під ним спіткнувся кінь. Всі дали, що не помітили того злого знаку. Пророколали Вікторію і Славу. Магнати приводили Яника Казимира свої корови, але не вельми квапилися з тим ставленням, не вистрігували один поперед одного, а навпаки. Ховалися один за одного, випихаючи наперед найзапопадливіших, або ж найдурніших, як вони вважали. За місяць король пройшов від Варшави тільки до Замостя. Довго вистоював повсюди, приймав дарунки і запевнення вірності от вельмож. Тоді довго жалував венеціанського посла Контаріні, який приніс імувлюблін вість про розгром венеціанцями Турецького флоту. Уперше за століт після того, як колись їхній одважний адмірал Андреа Доріа Змагався з грозою морів капитан Пашою Сулеймана Пишного Хереддіном Барбаросою, вдалося купецькій республіці здобути таку Вікторію на морі, знищивши 60 турецьких важких галер і взявши в полон 7 тисяч османців. Канцлер Солінський нашиптував Яну Казимиру, що тепер султан негайно відкличе від Хмельницького хана цього єдиного винуватця, гетьманового могуття і щастя, і козаки подостануться самі перед залізною шляхетською силою. На додачі від януша Радзівілла йшли по бідні вісті, і королівські придворні вже тішились з думкою, як не в Забарі Радзівілове військо мацатиме під Києвом козацьких жінок. Про те, що діється під Збаражем, у гадці не мав. Вважали, що не оточені моєю силою, а я сам сижу обложений, і, прищулившись, як заяць наляканий, жду, поки його мистець король прийде і вдарить мене в меживуха. Наставний і поставлений мною його величність король Ян Еж, ешкода говорити».